Боги, і вмерла душа людей, і душа безкраїх просторів, і час ліг на хмарах сонної безконечності, і спить. Здається, навіть смерть умерла, море вічності стануло, вічність спить. Людський біль не спить, сліпий товариш прокинувся, підняв обі сині руки, затиснув пальці і поклав їх на свої сині уста, йому зимно. Я взяв його руки у свої долоні й хотів огріти їх. Але мої долоні були зимні. Я притулив його руки до своїх уст і до лиця, але й мої уста і лице були зимні. Тоді я силкувався війнути теплим подихом із моїх грудей на його руки і дати йому частину моєї душі. Але я не чув ні свого теплого подиху, ні своєї душі. Не чув нічого. І тоді щось, поховане в темних нетрах, де колись була моя душа, вийшло на світло – і якась моя остання, велика, гаряча, ще не виплакана сльоза впала нагло на його висохлу синю руку. І я скоро й непомітно обтер її і наблизив обі його руки до вогню. Здається, сліпий товариш почув, що щось тепле і вогке впало йому на руку. Його сліпі очі довго дивилися на мене і здавалося мені, що промінь світла впав на його обличчя. Чого він так довго дивиться на мене? Дивиться і мовчить. Нараз він узяв мою руку свою, стиснув її, нахилився до мене і голосом, як таємний гомін, крил позасвітнього вістуна, як ніжно-мрійно-радісне зітхання дитини у сні на досвідку шепнув. Є сонце в житті. Всі товариші глянули з зачудуванням, подивом і спошаною на сліпого товариша. Здається, що їхні німі погляди так і говорили до нього «Твоя душа...» Замучена таким страшним болем, як ніхто другий на світі бачить сонце. Твої очі, що видітимуть усе тільки чорну ніч перед собою, бачить сонце. І їхній сліпий товариш, цей німий, у болю скам'янілий живий образ нужденності буття, перестав у цьому моменті бути для них наймарнішою полинкою між ними, найнужденнішим доле розтоптаним хробаком». Вони чули, що з темних ям його очей пливе щось таємне, могутнє, щось ясніше світла, дужче сліпої сили божевільних стихій, святіше всіх богів, якась невмируща сила людської душі, якийсь могутній дух людини, що крізь нужденність сьогоднішньої хвилі, крізь роки крові, крізь хрести на цвинтарях, крізь сонні простори позагробні». Крізь темряву безконечних засвітів бачить сонце майбутніх поколінь, і людина, що в ній царить цей дивний, ясний і могутній дух, буде вмираючи радіти тому сонцю, що зійде колись. І здавалося їм, що їхній сліпий товариш не чує тепер ні голоду, ні холоду, ні болю, ні туги, ні бажання розмовляти – бо його душа живе вже в цьому новому світі сонця, який його сліпі очі бачать, а якого вони, видючи, не видять, не чують. Довго вони дивилися на нього мовчки з німою пошаною. Нараз Добровський глянув на кожного товариша, опісля показав очі на сліпого і шепнув «Він щасливіший від нас». І п'ять доли розтоптаних нуждарів дивилися у святому тремтінні на щастя свого сліпого товариша, з заздрощами. Частина четверта Нагло об їхні вуха вдарив притишений, глухий, хрипкий голос. Чуєте? Видерся з душі, як із могили, задушений, таємний, жахливий, і була в його тремтінні якась незбагненна радість із-за цього, що хтось уже зближається. Ох, уже йде, іде вже й несе визволення. Хто його бачить? Хто його чує? Пшилуський. Чому пшилуський? Але йому все байдуже. І небо, і хмари, і безодні, і кожний товариш. Вони глянули з жахом на нього. Слухайте, високо над ними небо висипало безліч якихось дрібненьких істот, ніби зерен чорніших чорних хмар. Вони повзуть по хмарах і неспокійно шукають когось то знову поринають у хмарах і на коротку хвилину щезають. Слухайте. Слухають і чують. Здається мені, що від непроглянних сумерків віків аж до цієї хвилі тут було замерзле царство мовчання. Хай цю закляту тишу роздеруть блискавки, хай її розіб'ють громи, хай тільки не чуємо оцього жахливого понурого крякання. Воно оковує новим морозом останок нашої душі, роздирає стрижу костях. Але якийсь добрий дух не забуває Ніколича, бере його свідомість як дитину за руку і направляє її на ясний шлях.